Vem är det som lärar det här? Uh, tipsrundan... Uh, jag antar att det är jag, för att det är min idé. Eller? nu mm. Då får du annan dra det också, nu vill jag inte... Nej, jag tror jag på det. Okej. Okay. Uh, vad ska sätta må? Har ni någon påskplaner då? Uh, jag ska agera kattvakt på lördagen, eller jag ska mata Lemby på, på lördag kväll och döden för det. Vem är Lemby? Lemby är en kompis katt, ja, gammal, okay. lite fet och trevlig när man väl börjar känna henne. Mm. Mm. Mm. Ungefär då. Jag har faktiskt blivit här i väg av påskbanor eftersom jag är inte på väg hem utan jag håller mig i stan. Mm. Ja, jag tror jag ska börja med att uh, säga uh, så att alla lyssnare förstår så jag håller på att skriva ett stort akademiskt arbete som tynger på mig som en överljöd åsna, uh, så därför är jag lite mindre än superenergisk. Men uh, jag, uh, mina postplaner är att fortsätta skriva på min uh, övergödda åsna. Uh, möjligtvis hjälp för ett kinderägg, tror jag. Fast de där leksakerna har blivit så mycket sämre. Jag har det med. De är inte alls lika intressanta och man får inte bygga ihop dem på samma sätt mer. Det är typ två bitar som var det där. Har du fått två bitar? Ja, har fått saker som har varit två bitar. Shitbommes, jag har bara fått en bit av instruktionsbok. Det, ja, alltså, a, a, va, va, va, kommer ni ihåg de här när man fick bilar i kinderägen som man fick bygga ihop? Ja. ja. ja, ja. Eller några konstigt djur eller något sånt här. Vad hände med det? Jag tror att det är mer skrämmande för dagens äh, föräldrar tror jag. Ja, det har de definitivt inte med barnen att göra utan det är nog föräldrarna där som är rädda. Jag tror liksom, att du inhalerar det och sen dör du. Så då alla föräldrar har skrivit till, till Kinder Egg och säger, hej, sluta göra roliga saker. Okay. Och bara gör istället bara saker som man inte kan svälja jättelätt. Ja, alltså, nu, du kan väl svälja det fortfarande, men där alltså finns alltså instruktionsboken, så att så helt juridiskt sett så förstår alla att du inte borde ha svalt där. Var det alltså i din instruktionsbok bara en bild på en mun och sen ett X över? Nej, det var en, sån här, det var en leende sån här manga karaktär med jättelika ögon och sen fanns den här, vad det nu var för plastbit som jag hade fått och sen fanns det på en sån här väskficka och på, eller i en shortficka. Det du kan ha den här och här. Jag tog det som att du inte ska ha någon Men det är det den här konstiga Grodan som du har? Ja, exakt. Ja. Vad, är Jag... den, vad är den konstiga grodan? Alltså den är den, den plast... Uh, uh, vad ska man kalla det? Nypa. Nypa, ja. Ja, som man kan ha på en... Som man kan ha på sin väska ifall man känner att man saknar en groda. Som man känner att man vill kola till sin väska lite. Mm. Mm. Pimp mig väska. Pimp in bead. Mm. mm. Jag ska föra hem och äta gott. Och uh, kanske, med lite tur, träffa på uh, ett gäng polare som, som spelar Warhammer för i tiden, över typ mellan 11 och 15. eller 40-turen? Uh, vi spelar väl allt möjligt då. Men ska se, nu ska vi bara snacka ihop oss lite och se om man kan hitta på något roligt att göra tillsammans igen, sådär som The Wack in the Good Old days. Mm. Jag förstår, jag förstår. Brukar ni göra det att ni sitter och talar om samma saker som ni talar om då för att ni inte umgås på annat sätt? Jag har inte träffat dem på ganska länge, alltså i den här konstellationen så jag vet inte. Det är första gången som, som det liksom så här. Det började för, jag tror då, kanske ett par, tre veckor sedan som en kille bjöd in mig till en Facebookgrupp som heter Veteranerna. Wow, okej. Okay. Uh, och nu ska vi träffas. Okej. Okay. Så kan ni gå? Det är som en klaffsträff, fast jag tror att det är roligare. Ja, det kan hända, Jag misstänker mm. att det är roligare än han Ja, det var ju på en klassträff. Ja, inte heller, men jag tänker mig bara att om det nu ändå handlar om en grupp som du har är har valt att hänga med, förutom från en klassträff där du träffar ganska mycket människor som verkligen inte valt att hänga med, men måste vara närheten av. Ja, men eh, jag menar... Ja, är det, det är väl sant. Jag antar att det kommer att vara regression, liksom. Om du åker och träffar din gamla klass, klass det är det väldigt kul. Men för det mesta så tror jag inte, jag, jag tror att det skulle ha varit en väldigt unik klass i så fall och jag tror inte att det ska vara en högstadie eller kanske en ens en gymnasieklass utan det skulle vara någon mera så här klass som du vi faktiskt skulle har valt på något sätt. Mm. Din Warhammer-klass? Din Warhammer-klass. Exakt. Ja, jag hade också en Warhammer Dungeons and Dragons-klass. Uh, men Warhammer-grejen så det var liksom lite bort om mitt intresse sist och slutligen, för jag tycker inte om strategispel, uh, men Dungeons and Dragons, så det, det var ju helt coolt. Mm. mm, jag önskar alltid att jag skulle känna någon som skulle vilja spela Dungeons and Dragons med mig förrän jag flyttade till Åbo då, men uh, det fanns ingen. Det var den enda som bryggde mig om sånt därifrån som jag kom. Du är jag glada människor. Vi är jätteglada. <laughs> Så otroligt fettiga, idag speciellt. Det är nog forskstämning här i interbank på studion idag. Verkligen. Ja. Ja. Upbeat and going forwards, always. Som en macarena. Som en macarena. Jag skulle kanske kylla lite på det här nog också. Det är grådaskigt och lite småregnigt. Och det har nu varit det här åtminstone i tre dagar nu tycker jag. Lite variation har, har vi haft. Lite sol att bara för att ge pop, som det kan ta bort igen. Men annars ganska, ganska tjockt det här grå täcket. Mm. Det, det är så sån här tid där man behöver ha lite popkultur att mysa med. Mm. Och jag funderar faktiskt på popkultur till påsken nu. För jag tänkte att jag ändå skulle ta en liten paus från det vardagliga livet, medan jag nu har möjligheten till det, eller mer möjligheten än vanligen. Så jag funderar om ni har några bra rekommendationer på vad man skulle kunna titta på eller läsa eller spela eller hur man skulle kunna bli driva den här tiden som man kan ha ledigt i opåsk. Vi tittar på det Johan. Vi tittar på mig? Ja, jag tänker eh, läsa lite böcker tror jag. Också för att vanligtvis när vi studerar så läser vi mest akademiska verk som är spännande och intressanta och djupa insikter i olika saker. Men äh, jag tänkte passa på att läsa lite skön lite där. Mm. Äh, och jag håller på som bäst för smygstarta lite. Äh, med cirkeln. Äh, Kolt ja. Äh, vad heter Mats. Engström och Sara Älsken. Det låter faktiskt jättebrätt. Mm. Det kan bara hända att det är så. Jag tror, att, jag tror att det är så. Ja, absolut. Mm. Mm. Det är ju långt till nu allting. Det är lite därför som jag blev nyfiken på att läsa det här, för jag är lite sugen på att se filmen om den kommer till Finland, får vi hoppas, och eh, jag tänkte jag att det är bäst att läsa boken först. Mm. mm. Cirkeln är alltså någon form av, av ungdomslitteratur där det finns ett antal flickor som de är häxor och de bor i en äh, svensk småstad, eller alltså. Ja. Ehm. Någonstans i Dalarna. Just det. Mm. påminner lite om Buffy och någon annan typ av serie. Twin Peaks brukar de alla påminna. Ja, det är väl en ganska bra Aha. med häxor liksom. Alla serier påminner om Twin Peaks. Uh. Ja, men hur, vad har du tyckt om det hittills? Jag gillar det. Jag tycker det är ganska trevligt. Det är ganska, det är lättläst. Man får, karaktärerna väger bra av varandra i någon mån. Mm. Så man också, det är liksom, de är ändå fem stycken, plus några sådana extra karaktärer som cirkulerar runt. Mm. Men man känner inte att man liksom, eh, blandar ihop dem, för de har så pass liksom, olika personer som gör olika saker i tiden. Ja, det är skilda klassar och skilda, sk skilt ursprung, skilda, det, det, finns en, det finns lite blattar och det finns lite grejer där, så det är ju ganska spännande. Har du någon där? Nej, jag har inte fått. Någon, en Ylva frågade mig igår. Just det. Uh, men jag har, inte, jag har inte fått någon favoritkaraktär än. Jag tycker lite att kanske, vad heter hon, mino tycker jag är ganska cool. Ja, det var lite henne jag menade med den här blatta kommentaren. <laughs> jag säger det utan att vara rasistisk du där ute som lyssnar. Jag, jag helt enkelt påpekar att hon är inte dit. Uh, jag, jag tyckte, jag, mot slutet, alltså jag har läst andra boken just. Ja, Ida är min favorit. Vad, vad är min favorit? Ja. Ida är min favorit. Ja, men jag kan tänka mig att Ida kanske är en karaktär som växer. För att hon har gjort väldigt, väldigt lite just nu. Ja, hon är jobbig till att börja med. Ja, till att börja med var hon jobbig, men nu är hon liksom i någon mån liksom helt blank. Hon gör liksom verkligen nästan ingenting. Nej, hon mobbar på vet Ja, lite grann, men, ja. men det är liksom också så pass lite så att det är såhär... Det är ju så att hon har tjejer, så alla är lite jobbiga emellan varven och ha liksom konstiga idéer. Ja, um, just så att det. Så det liksom ingenting som är liksom beskyller henne direkt för. Uh, hon är bara blank i början, tycker jag. Just det. Hur är det med, jag som har läst den här, uh, hur är det med den här historien? Vad handlar den egentligen om, den här större helheten som håller ihop allt? Det var lite som mm. jag menar med Baffiga. För det är liksom, de här tjejerna är de utvalda. De ska slås mot the great big bad liksom. mm, Ja, okej. Okay. Så, så det är ändå ett ganska uppsatt traditionellt. Ja, de ska äda världen. Det är det, ja. det, tacksamt lått. Ja, men det det är ungefär på det tycker jag. Det är ungefär som Buffy säsong 7 där, eller vad det är, uh, sjö sista säsongen. 6, 6 är sista säsongen. Ja, något sånt. Uh, ja, mm. är... Eller 6. Jag kommer. Det är, det är någonstans där som det, som det brister av lite comicbook-form, Men hur som helst vid det kände så slut Buffy var The only one. Mm, och det finns mm. flera buffers. Just det. Och det är lite, lite. som det är nu. Lite, lite nog, ja. Mm. Så. Uh, men ja. Är, ja. Det, är det liknande så här vibe på berättelsen också så här lite. Så där som Buffy sen blev lite mer så här playful lite mer leksam. Eller är det mer seriöst än det? Vad tycker du? Det, yeah. det är en bra, alltså inte ska jag säga, Det finns ju buffy där, men det är, ja, alltså efter, den är ju också, alltså den är verkligen buffy också för att den är liksom ganska tydligt riktad till liksom ungdomar också. Um, det har en, det finns en också. Det finns en Giles-karaktär också. Det finns en Giles-karaktär. Always good. good. Mm, det, det är ju ett plus, förstås. Ja. Jo, men inte, alltså inte, inte vet jag om de kanske leker Alltså för Buffy blir de att börja leka med stilen mycket mer, speciellt mot slutet. Men kanske lite som vi börjar de är ju ganska, de är ungdomar som gör ungdomliga saker. Ibland är det fånigt, ibland är det coolt, ibland är det pinsamt. Ja, ja. De är, de är ganska mångdimensionella till slutligen, så mm. det är som Buffy men ändå liksom inte lika mycket kamp som jag antar. Man ja, det, det kanske som i sådär, vet du, musical avsnittet och allt det här. Ja, nej, det är ju svårt förstås att göra det där i liksom en bok som är första i en mm. serie. Det är ju inte kanske att förvänta sig heller, men stämningsmässigt bara. Men det är inte heller lika tungt och jobbigt som typ när bara att vi vaknar upp efter att ha död och sådär. Det finns ju en, en ja. bit där som, som det är jättemörkt. Ja, mm. alltså Weedon mm. är ju bra på att dra det så här Först är det Happy Joy-Doh, och sen bara så drar vi till exakt. Ja. Ja. <coughs> Okej, okay, men böcker alltså. Okej. Okay. Men ni skulle rekommendera cirka? Jo. Ja, jag rekommenderar cirkeln, mm. absolut. För... Jag, ska, jag tror att med lite otur läser jag färdigt än idag och då måste liksom få tag på de andra två också, så jag har något att läsa på Mm, jag håller andra boken sträck också. Ja, den har, alltså den där serien har typ någonting, uh, jag gillar den, men den största problemet är typ den magien där, de har inte tänkt ut magien. Just det. Ja. Det är någonting där som är jättekonstigt. Uh, det, jag kan säga att typ, när man tänker osynlighet, i det här fallet, så osynlighet på helt andra dimensioner än de här böckerna, om man ska tänka. Och mm -hmm. också så de här elementen är jättejättekonstiga. Man... Ja, det verkar vara lite... men jag, det har berört så lite i det sånt som jag har kommit så att jag, jag kan liksom inte eh, kommentera mer på det. Nej, nej. Nej, men det är helt Men annars så det ska inte, man ska inte ta det som en lopet att hålla sig bort från det här bara för att det är dåligt spel. <laughs> precis <laughs> som, som gamla rollspelare men ja hur oh, gör man det här mm, ja, ja. <laughs> <laughs> hur många power dice behöver du för att kasta den här spelan ja exakt exakt hands <laughs> upholding ja ja, exact, exact. Mm. <coughs> up yeah. ja. Uh, nu är det någon som spelar någon på piano det är uh, radion det måste gå senare <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ja. men bråkro och i uh, Johans frånvaro äh, Mm. Så skulle jag fundera, för jag börjar fundera så här. Om jag skulle vilja se på en, en tv-serie till påsk, mm. så räknar jag med att det finns möjlighet att kanske sträcka sig en hel del. Mm. Men vad ska man titta på som ska vara tillräckligt, så här, passligt, kort och underhållande för att man ska klara av liksom, åtminstone en säsong eller två på påsklåret? Jag funderar själv, för jag blev om Blackbooks. Och den funderar att det ska vara en ganska bra serie för att, för att titta en säsong av om man inte sitter för. förr. Mm. Den är väl ganska kort? Så att den är, är ganska kort också. Det finns väl en. Det finns två, det finns två säsonger. Men jag du kan strax se dem på en dag nästan. Om du vill. Tre säsonger, finns det. Ja, just det. Ja. De, de är korta. De är, korta, ja. de yeah. är, de är ganska korta. Ett, två, andra och tredje kanske kortare än första gången. Men Blackbooks är alltså... Också... BBCs uh, komediserie med större komikerna uh, Dylan Moran, Bill Bailey Bailey och Thamesen. Uh, Thamesen. Vad uh, är to... det för? Nej, uh, det var han. Jag fråga. No, hur som helst, det, det är en bokhandel där brittiskt folk, har, folk är jätte, jättesurer på varandra. Det är ganska roligt. Den är passligt så vitt på ett jätteskärmigt sätt. Ja, och sen har den där typ som brittarna älskar att man orsakar den här ekafaktorn. Den blir större för liksom, den växer på varje säsong. Att det liksom växer svamp i huvudet på folk och man träffar tänderna med två på Eh, alltså det... Grey, eller? Yes. Just det. Uh, ja, alltså den finns... Sen har den den här absurda sidan också. Av att... Alltså just att det blir den här nivån av eckel, Att man lyfter kaffekoppen och borde följa med för att det. Är så. är smutsigt och äckligt och mm. här. Men ja, jag tycker nog om den. den. Den funkar. Jag tycker också att det är en av de serierna eftersom den är så kort så funkar den faktiskt hela vägen igenom. Det finns avsnitt som inte ligger bra som vissa andra. Men vi står hela och tycker att den håller nog faktiskt hela vägen igenom. coolt, kort, coolt, coolt, coolt. Men har ni några andra tankar om sådana härna serier som ska vara lite kortare som man skulle kunna se si på. Men det finns en serie som heter Freaks and Geeks Oj, jag undrar om det är så att det är Jad Epitå som har gjort den här så Och som helst så Jad Epitås fokus kodit Seth är med där bland annat Och det är den enda rollen Seth Rogan har gjort där han är bra tycker jag Jag tycker att Seth brukar alltid hamna i någon här konstigt marihuanamold liksom vad han än spelar men i det här så är han faktiskt bra. Um, och det, det finns bara en säsong av den här serien. Den, den är från tidiga 2000-talet, någonting sånt. Uh, det är, 2003, tror jag, eller något sånt? Ja, uh, det är typ uh, ett high school Man följer med och liksom uh, geeksen som är sådär... Uh, de är nördar. Och sen sådär freaksen som är liksom en blandning av uh, knarkare och coola kids hem och sådär, och. och sen hur de försöker dampas med livet på, oj gud, jag undrar om det är 60-talet eller 80-talet eller något sådant. Det är inte nivetid, folk har jättekonstiga dyxor. Men det, det är en ganska där varm och trevlig serie jag tyckte på, så... Innehåller det även James Franco om man tycker om honom? Ja. Mm. Uh, Linda Cardellini är typ sjukvård av sinnehavare. ...spelar Linda Wehr, tror ja. Martin Starr spelar världens bästa nörd i den serien. Ja, ja. Bill Haverchuk. Om, om ni någonsin har tid kolla upp Bill Haverchuk dansar uh, Uptown Funk. Ja, han, är, han är jätte, jätterolig. Han, han har stora tänder, jättelika loisögon. Han är typ 2-3 meter lång och 30 cm. Dead. Så, ultranör. Jättebra. Cool. Um, men ja, um, eller men Johan, har du något tv-serie som man ska titta på? Mm. Om man vill tanka hemma eller se en snabbt. Om man vill tanka hemma och se en snabbt. Det är en bra fråga. Man tittar på Firefly. Det Är faktiskt bra? <laughs> det är faktiskt bra, den är kort. Den är kort, det är 14 av Plus liksom en film. Uh, den är alltid bra. Uh, jag har faktiskt, det börjar jag själv få efter att det är så, jag göra det. Ja, jag har bara sett den eh, en gång. Jag har nog bara sett den fyra gånger. Mm. Men det är, vadå, Rymd Cowboys och Nathan Fillion? Rymd Cowboys och Nathan Fillion i Whedon Universe. Whedon-verse? Whedon-verse. På vad heter det SF? Har någon sett Battlestar Galactica? Ja. Jo, om du tänker på nya versionen. Jag vet inte vad jag tänker på jag liksom, jag... Du tänker säkert på den. Du mm. tänker säkert på är den. den? Ja. Jo. Jag den har är... Den är... alltså, om man verkligen vill stretcha i påsk så då tror jag att man bra ska kunna ta. Alltså, Battles of Galactica är ganska lång. Det är fyra säsonger de är, vad är de, typ 20 av sitt allihop tror jag. Man är alltså skeptiskt så <laughs> Ja, alltså, för jag såg den serien i sträck och jag såg en och en halv säsong och bränns slut på den. Mm, ja. jag sku, det är inte en som jag skulle sträcka för den är ändå den nivå av intrikat till sin story mm. och till sina karaktärer. Det finns ganska mycket karaktärer det bollas ganska mycket. Mm. Mm. Och det blir helt enkelt, det är en bra serie men det blir också det här att det är en svår serie att sträcka sig tycker jag. För att det, det tyngs ner väldigt mycket av många svängar och liksom mycket i hela tiden. Det är inte som Scrubs där ingenting händer någonsin utan det är faktiskt händer sig hela tiden och jag tycker i alla fall om att ha lite så tid emellan avsnitten. Jag kan kolla några, jo men jag tycker inte om att Sträcks är så här stora sjokar som en serie. Hur den nivån är, det, alltså, hur den nivå är äh, special och smink, liksom? är det, är det så där vilket, vilket är Babylon 5 där de har såna konstiga lila färgade krusidullar på huvudet och det är typ en ras. Mm. Mm. Alltså, äh, det, det finns ju bara människor och silence som antingen är äh, som robotar eller så ser du ut som människor. Så alltså det... Varför det då? Det finns <laughs> på serien så förklaras det. Men jag kommer nog inte ihåg hur special effectsen ser ut. Det är väl inte jätte... Av det. Nej, det är väl typ rymdstriderna. Ja. Det är ljud i rymden, om jag inte ens fel. Som det brukar vara. Alltså, ljud. Ja. Ah, du menar när rymdköpparna och mm, lasarna och det här? Det det här. Ja, jag, uh, jag skulle säga att de alltså de här rymdstridsscenerna är väl helt okej, okay, skulle jag kunna tänka mig. Och sen så är de CG-scener som har att göra med robotarna som robotar, inte riktigt lika bra som man skulle kunna hoppas numera, men den är gjord i början av 2000-talet också mm. Men det är väldigt lite fokus på det också. Jo, det är det. mycket mer av liksom. Det är, ja, det är en bra setup. Liksom. Ja, det är en jättebra serie. Den är så pass bra att den liksom, den har, jag tror att det är i som två eller tre så har den typ två, tre såna här ganska filleraktiga avsnitt där de liksom inte gör så mycket. Det händer inte jättemycket, står som liksom framåt jättemycket och man blir i någon mån irriterad på det. Men det vägs upp av att när den är bra så är den också briljant på sina stundar. Och liksom medelkvaliteten på alla avsnitt skulle jag säga, att det gått över liksom en, en god... För skala till 10 så kanske sju och ett halvt, åtta. Liksom. Så den håller liksom en bra kvalitet överlag. Mm. Men som alla serier såklart, så dyker den ner ibland och träskar lite äh. Mm, mm. Mm, mm. Okay. Okay. mm. Jag skulle nog rekommendera den. Jag har länge lilla att starta om den och faktiskt se på hela serien. För jag tyckte nog väldigt mycket om den, det blev bara lite det och mycket. Mm, mm. Mm, ja. Då, har du några rekommendationer av serier? Oj... Ja. Oj, oj, oj... No, alltså en av mina stora favoriter är uh, Venture Bros. Uh, men du, alltså du måste vara lite... Din humor måste vara lite liksom på gränsen till opassligt för att se det här. Alltså det är typ, det är typ alla de där seriefigurerna man älskar som, som ung på 60-talet. Typ. Det här är alltså en ja. animerad serie? Det är en animerad serie, ja. Det är typ uh, Scooby-Doo-gänget och Knark i stort sett. Mm. Uh, och de uh, slås mot uh, den genialiska ondskefulla Fjärils-themed The Monarch som uh, eller ja, han tror att de slås mot honom, men de slås inte mot någon på riktigt. De går ner mest runt och skada sig själv. Uh, men det, det är en superbra bra serie. Um, med bland annat Patrick Warburton, som, som Sam, Brock eh, Samson heter han, en sådär två meter stor svensk bodyguard vars sådär Dase hänger ner till kneskålen. Är det så att uh, den ändå har en overarching så här, berättelse som den följer, eller är det så här? Animaniax där var det avsnitt bara en ny nivå av hysteri. Nej, Gud, nej jag har Animaniax. Mm. Nej, nej, det här har man faktiskt. Den har liksom. Uh, den har en ark nog. Den, den, den, det är liksom första säsongen är lite mera så där, introducera bara olika element. Men sen typ, i och med tredje och fjärde säsongen så alltså, då är det liksom då är det fullt sådär att man håller på att gå igenom sådär hur blev Domonarch the, the monarch och liksom. Varför, varför, är han sådär, varför är han ihop med Dr. Girlfriend som, som låter som en sån 40-årig man som, han som. Hon låter som Tom Waits faktiskt. Mm. Jag rekommenderar jag snart. Men uh, kanske inte om man liksom, om det är mörkt och, och sunkigt om man bara vill ny Kanske man ska säga på typ... jag vet inte. Castle? Castle är bra om man överlag om man behöver en serie, en sån här polisserie, som är mysiga att titta på. För där får du Nathan Fillion, och han är ju liksom per definition musik, mm. uh, Hela hans persona är ju brydd ja, alltså på det, det, en viss charm Musik. Den är som vilken annan uh, polisserie som helst, som Bones eller vad de nu mm. heter, NCIS, CSI, allt, uh, det, för det är samma grej. Uh, fast med Nathan Fillion, och menar, har man redan en, en polisserie så tror ni inte behöver den här också, men har du ingen just nu och känner man att att det skulle vara ganska trevligt med en detektiv som förundrades mot det är ändå ganska coolt. Um, Så so Castle, absolut. Men han är ju en författare då? Ja, han är författare. Han är en rik författare som, som med hjälp av sin kontakt till borgmästare får liksom hänga med i, på när den snygga detektiven tror jag? Nej, Kate Beckett. Beckett. – Vem heter Winslet? – är Winslet, då. en uh, skådespelare. Ja, – Ja, visst. Uh, now, uh, Kate Beckett som Löser fallet, hon är jättebra och sådär, som lite romans och, mm. och mm. känslor. – uh. Will they, won't they? – Ja. – Den där Ross och Rachel-schabraken. – Mm. Ja, – Ja, ja. alltså Vad tror ni att Nathan Fillion gör när han inte gör tv-serier? låser man in honom i någon form av sådana mysrum och bara älskar jag, jag tror att han går på konvent och har på sig höga byxor, en brun rock och en, en, en snygg stol. Mm, jag tror också att mm. han gör mycket sånt. Så den så filmen existerar inte utanför där han, han och Alan Tydick som spelar piloten, Wash i Firefly, uh, så de ska göra, göra starta en webbserie som heter Con Man som handlar om det är Annan tydlig som har skrivit det här. Det handlar om en, en, en, en, en skådespelare som var med i en cool science fiction-serie där han spelade piloten i, för ett rymdskepp uh, och, så han, och efter att, den stängdes ned uh, kanske lite som Firefly mm -hmm. uh, och för honom så uh, sådär, vet du uh, förvisso fortfarande liksom skådespelare men här är liksom inte något någonstans uh, och Hans kompis som spelade kaptenen i den här Science Fiction-serien. Som det går jättebra för. Och så får jag allt möjligt häftigt. <laughs> ja, vittar, <vad> bitter. <laughs> och så ska det liksom vara en sån här, och så får de runt på konvent och far. Och lite så eh, någon form av de, lustig kommentar på konvent eh, och science fiction. Det är och lagar. Jag tror att det också kanske. Främst så tangerar det var hela geek-kulturen och dess liksom hur inåtvänd den kan bli och hur inåtvänd den ofta är nu. Det är väldigt mycket nördaskådande och väldigt mycket i det som produceras också är väldigt mycket uttänkt för en så här geek-tittarskap geek Hela Marvel franchisen bygger jättemycket på att liksom utflika vidare på de här, här side-stories i tv-serieform och sånt här som verkligen har fått mycket mer av framtusning nu än vad det hade tidigare. Och jag tycker att det, det finns en väldigt stor tendens att titta tillbaka liksom på det som inte var coolt på 80-talet typ. Och som är coolt nu, och verkligen göra en massa saker kring det liksom. Och jag, ja, jag tycker väl att det är bra i och sig men jag börjar också bli lite trött på det nu tempus jag försöker ta del för vad som var vad som var Richard Dean Anderson uh, Baywatch. Uh, need I go on scared, scared. Åh... Oh, Mera och, kyl, Men om man... Om man jag tycker att vi går vidare istället. Och så säger <skratt> vi så här. Äh, säg att man inte vill... Att man vill om man skulle vilja spela något typ... Äh, spel istället. Någon dataspel eller något sånt. på påsken istället. Det kan man ju också göra. Äh, för att på påsken får man göra vad man vill. Det är inte så någon andra högtid när man måste göra vad, vad andra människor vill. Precis. Ja, vad finns det för bra som man kan så här knipa av ganska hastigt? Mm. Jag tänker att... The Stanley Parable, om man vill ha en sån här en timmes grej, så skulle jag rekommendera The Stanley Parable om man har spelat det ännu. Vad är det? Uh, det, är... det är en mod på Half-Life 2. Ja, alltså den är byggd på den uh, spelmotor. Mm. Ja, det är en uh, man som går omkring i ett, uh, ett massa korridorer. Ja, medan en uh, berättare berättar om hur, hur han borde göra vad han gör egentligen och Sen blir det lite knäppt medan du, ja, antingen följer den här berättarens äh, råd eller inte. Och om det verkligen är råd eller inte, också lite oklart. Mm. Det är egentligen bara att du går omkring och lyssnar på den här berättarrösten som talar och de knäppa sakerna som händar. Ja, jo, men jag hörde om det Det verkar ganska roligt. Mm. Och det är just en, det är en kort grej som det måste vara också. Men jag skulle varmt rekommendera det. Det är väldigt trevligt och underhållande. Mm. Ja, ja. Annars så tycker jag att uh, din fråga var sårande Johan för att det finns ingenting att spela just nu Men jag. Tänk, uh, tänk tillbaka istället. Man, får ju, man kan ju spela liksom, vad som helst. Jag började det uh, här lite typ uh, helgen spela Borderlands 2 för att... Oj, varför i helvete spelar du Borderlands 2? Mm. Därför, att, uh, därför att Julia och min flickvän skaffade det och så testade jag det och så var det ju det lite skoj. H Ursäkta. Du är det koj? Jag förstår inte hur, det finns allting, det, alltså det är bara typ färdiggrann av, ni tittar på det nu, eller hur? Förstås vi gör det? Ja. Ja. ja, Julia sitter i samma rum och spelar Borderlands 2. Ja, exakt. Det är bara, det är färdiggrann av typ Super och alla quests kommer som texter och liksom, man bara typ går omkring och skjuter folk. Så mm. Utan någon stor Ja, absolut. Det är ganska, om man inte, om man känner att liksom döda en timme eller åtta så är det, det är passligt. Arvind och jag är ju av den skolan som är väldigt dragna av så här narrativ och berättande och sånt här i våra spel. Vi tycker om att det finns ett ramverk som håller ihop det här skjutande av folk i ansiktet. Mm. Jag spelar Unreal Tournament när jag var liten, jag behöver ingen anledning att skjuta folk. Ja, för är det att om du spelar Unreal Tournaments så spelar du det med andra människor också. Alltså, ja, det, ja, det finns så många människor som skulle bara stanna av i det där skedet. Exakt när man spelar datorspel har man ingen anledning att inte skjuta på och <laughs> äh. skjuta. Ja, det är, som sagt, om man vill spela någonting eh, kollaborativt eller kooperativt eller något multiplayer-fokuserat som är så här där man är antagonistiskt inställd mot varandra så finns det många val där också, fast då skulle jag kanske... Alltså, jag vet att det är last gammalt i det här skedet, men jag skulle ändå också gå tillbaka till Left 4 Dead 2. Mm, ja, det var, det var rätt kul cool det där. Det, det, är väldigt, det är väldigt trevligt, och alltså, som sagt, det är last gammalt i det här skedet, men... Zombies, mm, skjuta zombies. Mm. Skjuta zombies och att vara en, liksom ett team och hela det här köret. Väldigt underhållande trevligt. trevligt. Ja. Behöver ingen story på det sättet, men den finns där, även där. Ja, yeah. om man vill vara riktigt, om man vill vara riktigt, riktigt old school ska man gå liksom till... De, ja uh, det fanns ett, jag uh, tror att det Black Isle-spel som heter, som heter Plainscape Torment? Plainscape Torment. där mm. Det de, du vaknar upp i sådär sigil, the city of doors, och du har inget namn, du, du heter, the nameless one, du Nameless was one, och du vaknar upp på liksom, vad heter det? Um, Mortuaries lab. Vad heter det? Vad är mortuaries? Det är en nytt brå grej för yeah. Ja, ni vet vad det är. <laughs> Bårhuset. Yeah. Bårhuset, exakt. vi var ju på Bårhuset. Mm. Uh, och uh, det är där det börjar. Det är så jävla bra. Det här är ett gammalt roleplaying game. Det här asymmetriska Uh, point of View, som är så lite snett annanifrån Ja, täljer personen Ja, click and point Men inte point and click För det är en annan grej Point and click adventure är uh, uh, de här gamla typ Monkey Island-dump Ja, just det Det är en sak som du hittar på gatan och kombinera med allt du har i bakfickan Precis Ja, <coughs> yeah. precis mm. Monkey Island är också jättebra som Ja, det yeah, de finns yeah. en hel del därifrån som man Lufthiden tror jag att man hittar den ganska billigt på goodoldgames.com Ja, jag hörde också att uh, Grim Fandango så har uh, gjorts, uh, fått en liten make makeover Ja, Jop. det har jag också hört. Och det är också, alla, mitt vinnare var att det var ett jättekol spel. Mm. Det, mm, det har de gjort ett uh, tydligen bra jobb. Ganska bra jobb på att, att uppdatera också, från vad jag har hört. Ja. Ja. ja, jag funderar också lite på att alltså, om man vill och hinner så kan man ju bra och ha några kompisar så kan man ju också passa på att spela lite rollspel. Mm, ja. Yppeligt tillfälle för det? Yppeligt tillfälle. Om man har några kompisar, du sa det på ett sätt som du skulle vilja få något att betona. Men man måste kompisar för att spela rollspel, tv-spel eller titta på serier eller läsa en bok kan man göra själv. Men om man har kompisar så kan man också typ spela ett rollspel eller ett bredspel. Jag tänkte att du skulle plocka med mig Pandemic hem till Åland. Ja, det är bra. Ett spel där man ska rädda världen från en elaka smittor. Sold. Vi har, ju, mm. vi har ju spelat det några gånger, det är faktiskt riktigt bra. Mm. mm. Det, är ju, alltså, det som jag tycker om med det är just det att man spelar med varandra inte mot varandra. Eftersom jag tycker att jag är inte så jättebra på det där med att spela mot varandra i allmänhet. Men sen finns det också en viss problematik när det gäller bredspel, Det är att av någon konstig anledning så är det så att den som äger bredspel för det mesta brukar vinna eller helt enkelt <laughs> vara bäst på det. Ja, jo, det ligger väl någonting i det. Nog. Mm. det är, bekymra om man är beredspelare, mm. att man liksom måste hitta, man ska hitta spel som alla kan spela så att alla är i någorlunda samma nivå också. Mm. Um. Men nu ska vi inte, alltså, nu ska vi ju helt <laughs> liksom kasta bort det hela, inte det är ju inte så, det är ju inte som att om du äger ett chackbrede så är det jättebra på chack, nödvändigtvis liksom. Nej, jag har ett chackbrede, jag är inte så på chack. Precis. Nej, men jo, det är, jag, jag, jag håller med om det där roligare att, att spela tillsammans med att spela mot varandra. Men mm. det är att jag är enda barn också, så blir jag blir sur när jag förlorar. <laughs> ja, alltså jag blir inte så sur när jag förlorar. Det är bara det att jag aldrig riktigt investerar den tid och tankekraft som det ska krävas att liksom verkligen vinna på de här spelen. För, för det, det är just det problemet, för det mesta som har jag inte spelat spelet förr. Vilket betyder att jag är inte är så invandig alla regler, vilket gör att det tar mycket längre med att tänka igenom strategier och fundera ut liksom, vad skulle jag ens vara en däcklig strategi här? Så jag brukar för det mesta bara, det brukar för det mesta gå för mig som så att jag bara väljer att okej, okay, jag testar på det här och så kör jag på en grej fullt ut. För jag vet att, för i princip alla spelar så är det dåligt att bara så här köra in på en strategi och inte ha någon sorts, du kan inte liksom, för du kan inte reagera till hur andra spelar jag spelar. Och det är då som jag börjar bli lite så här matt. Det är då som jag så här. ja ah, men Alltså skit samma. Och då brukar jag kanske fokusera in mig på en annan spelare som jag tänker den människa ska i alla fall inte vinna. <laughs> jag behöver inte vinna, men den människa ska definitivt inte vinna. Ja, det där är, alltså, som jag väldigt mycket bredfället, det finns ju bekymmer där, men man vill gärna hålla. För det blir tråkigt om någon liksom just hoppar ut eller just istället för att satsa på att vinna, eller att spela spelet. Spela spelet mot någon annan. Liksom. Och det det blir, det liksom, Det är inte spelet i tillfälle. Spelet är, till för, är till för att man ska göra så som telet säger så bra som möjligt för att kunna vinna det. Alltså så här, om någon börjar sela liksom mot planen så blir det, liksom, det är inte bara det att, att, att, att liksom den som man, om man nu börjar anpasta någon så att säga, liksom får det jobbigare utan det är också så att det är liksom, i princip två spelare som, blir, som inte är med i reset. Mm. Uh, och då blir det liksom mycket lättare och i någon mån också mycket tråkigare att vinna. Mm. Om man inte den som liksom får bara på sig. Mm. Inte med Race, det är just den en kapitalistisk smörja som jag hatar bredspel. Ja men det är nog kapitalistiskt det att liksom spela ett spel. Med. Bara för att jag <laughs> använde det ordet fel behöver inte att det är inte är relevant. <laughs> men förutom Pandemic, som jag också tycker att det är ett ganska bra spel. Vad skulle du rekommendera för bredspel som man skulle kunna ha? Monopol. Okej, okay, mm. um, inte Monopol. Någonsin. Det finns ingen riktig situation vad man ska spela monopol. Man äter lite, lite plättar med grädde och sen så tar man fram monopol bredare, ställer ut den där lilla silviga hatten och sen börjar man bara köpa upp den där vackra, vackra gatan. Och är liksom. gatan man köper tänker man behålla hålla på med i en kliv. Det kan man göra när vi spela Nej men Johan, var Gör... verkar du vara monopol? <laughs> Jag vet att vi är i Sverige, det får du inte läge. Jag hatar monopol. Varför hatar du monopol? Jag hatar också Monopole. Ja, vi hatar Monopoleklubben. Vi gick mm. med i en klubb för ett par år sedan och man, får, man måste hata Monopole. Mm, får man 200 dollar när man går förbi mål eller? Det finns inget mål, alltså målet med klubben är att hata monopol. Ja, det är det. Okej, okay. okay, jag förstår. Vi träffas ibland och svärar tillsammans, sen går vi hem igen. Mm. Okej, okay. det är väldigt uh, katarsiskt. Uh, klubb. Ja, yeah. träffas ni i ett motell eller liksom är det bara ett hus? Ja, det är en järnvigstation. Mm. Mm. En av fyra. En av fyra, <laughs> vad trevligt. visst det. Okej, okay, okej. Okay. Um, jag spelar uh, ett bra spel här som heter Terra Mystica. Det skulle jag bra kunna rekommendera Vad går det ut på? Det går ut på det är uh, ett så kallat area-kontrollspel. Uh, man har, man är en, en alla är liksom olika uh, tribes och så ska man i princip ta över, det är så fånigt att beskriva det spel. Det är bara i ljud. Uh, jag skulle vilja visa en bild, det får jag göra på bloggen. Måla en bild med ord. Mm. Mm. Nej men det, det är en hexagonkarta och så ska man liksom en, en, en. utvidga sin, sin bosättning i princip och, och, byta, och bygga liksom större hus och få mera victory points beroende på, på. lite hur, hur man spelar så kan man få victory points på olika sätt. Klipp! Var är, var är alla Rappakallia-spel? Det, det, alltså det, det jag är allra bäst på är att snacka skit. Liksom inte in, tänka. Nästa ord är inte nödvändigtvis det smartaste ordet. Men det ska gå ut långa, långa meningar. Så blir det bra. Precis. Var är de spelen? De finns inte. Det är ju bara att skaffa. Rappakallia är det enda spel jag har stött på. Ja. Det finns ett spel som heter, som jag inte själva spelar som är lite sugen på testa som är Sheriff of Nottingham, där eh, alla är inom en eh, försäljare i England, där tiden kring var en hård. Eh, och på så, så spelar man eh, Sheriffen, eh, och så kommer alla eh, med varor eh, till Nottingham. Man, det är kort som du har lagt i en liten påse, eh, som du pätter för. Och, eh, i den här så säger man, så, man, så lägger man fram till båt på så säger man Här har jag bara fyra äpplen, så, och så tänker riffen lite att mmm är det sant? Eller man ljuger den här kanalen? Um, och då, om man, för man får ju lägga in en kort mobil, man får väl visa det åt riffen Utan det gör man hemligt Och så kan man ha med olika kontrabands Typ vin uh, eller... Uh, kanske en armbors eller något sånt som man kanske inte ska få komma in i, i saden. Uh, och då kan man välja då att antingen bara säga nej, nej, nej, men det, det är bara att är efter den uh, Eller så att kanske man har en liten budget som man har lagt ut för att säga bara, nej men karisten, uh, skulle du inte känna att du behöver en ny halvstur kanske? Och så lägger man ett par pengar på den uh, och försöker mjuta karisten. Uh, och om uh, Feriffen väljer att ta ah, okay, men cool. Du tar emot äh, mutan, allting i fyra för dig och så lägger han bara den åt tiden. Fine, då kommer du undan med att få in, äh, fyra tugna typ till i staden. Äh, eller så öppnar han upp den här påsen. Och om du har äh, kontraband där så får du minus poäng. Så du, man måste liksom så här, bluffa och väga med den som spelar kliff. Mm. Det typ. Och skid som byter alltid plats. Mm. Just Det, mm. det verkar skitskål. Finns det något slags mjölkprogramskål? Nej. Uh -huh. <laughs> okay. Inget plaggkort för dig. <laughs> Nej, okej. Okay. Uh, jag är ledsen. <laughs> Nej, jag har bara fyra äpplen i min påse. Ja, ah, är det så jag ska? vi ta en titt? Nej, men det här är ju inte ett äppel. Det här är en död kropp med den svarta pesten. <laughs> <laughs> ja. Det, är... det ska vara ett helt annat spel. <laughs> Det Ganska intressant däremot. Mm. Men finns Robin Hood med i det här spelet? Nej. Nähe, men ja, man kan hitta honom i en påse. I man kan inte hitta Robin Hood i en påse. Mm. Robin Hood, inte smugglad i en påse. Mm. Jag är bättre på det viset. Men det verkar vara ett schysst spel. Ska gärna, det är ett ganska så trevligt uh, spel som man kan liksom, uh, kräver inte jättemycket uh, tanke eller regelverk. liksom Utan man, man kan bra spela det och ha liksom, skoj. Mm med sina kompisar. Mm -hmm. Om du inte har, om du inte har vad heter det, kompisar nu ute i påsken så har du också ett ypperligt tillfälle att äh, läsa, läsa lite serier. Du kan ju ta och playa igenom typ sex nummer av uh, det nya Thor. Uh, man, det. man behöver inte ha läst Thor tidigare. Jag har inte läst Thor tidigare. Uh, men uh, ja, nu har ju Marvel Gudens hammare går från blond-vit-man till blond-vit-kvinna. Och hon är asball. <laughs> är det... Hon är helt, faktiskt asball. Jag har läst två nummer. Och hon, hon är ju faktiskt cool. Hon är, hon är jättecool. Det, det, jag, jag skulle veta vem det är för att det är typ... När hon talar så talar hon på den här i engelska. Men det hon tänker är sen sådär. Men Thor talar alltid på stultig engelska. Jo, jo, men Thor tänker också på i engelska. Det gör han. Jo, jo, den här, den här tjejen så hon tänker som någon form av... Jag vet inte... Amerikansk bit krina, tänker. Ja. Typ. Så fort hon ser Thor Odin så honlar hon lite med honom för... Det är det som man ska göra. Kanske. Kanske. Ja, um, men det kan man läsa in sig på just nu. Vänta på sjunde avsnittet som borde komma i... april, maj? Något okay, sånt. Just det. Man ska ju bra kunna... Jag, min nya favoritserie är ju Saga. Den har nu fyra album ute. Mm. de kan man bra på en och njuta av. De är ju ruskligt bra tycker jag. Vad handlar den om då? Den handlar om två... en, en kille och en tjej, som är kära, men de får inte vara tillsammans. oj, mm. oj, oh, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja. ja, Och så... Ja, och, och det beskrivs liksom ur deras dotters perspektiv. Mm. Hon föddes i största bilderna, den här första no, sidan så föddes honom. något Någon ja. Eh, den är eh, såhär, science fiction, fantasy, magisk knäpp. Mm. Knäpp? Riktigt. Den är ganska knäppig. Det finns, en, såhär, det finns såklart olika liksom, raser och så. och det, Där är det liksom typ en från av kvasi-robotras som har liksom, datorskärmar som Mhm. Mm mhm mm. Vem är det som publicerar den här? Image Comics. Liksom det. Det. Är. Image brukar ha de bästa grejerna. Mm, just nu är det nog de som verkligen är. De vertical och Vertigo tycker jag det är bra. Men mm. Jag har inte läst Vertigo mm. mm. Mm. jag håller på att uh, plöja igenom. Alltså, jag läste på AV Club, så var det... Jag tror att det var... Han heter Oliver Sava. Som jag gillar där. Uh, han sa att uh, Daredevils, sådär Mark Wade. Run, som började 2011 och nu blir mot sitt slut, om I jag minns mean rätt. Så det ska vara typ det bästa som har hänt inom Superhjälte-serier på typ de senaste tio åren Oj! Så det var ändå illa, liksom. Var, var, det här? Alltså var har du inte hört det här? AV-Club. Okej. Okay. Ja. Uh, och det är ju inte verkligen lite sagt, med tanke på att vi har levt i tiden då det har kommit No, en kvinnlig Thor She-Hulk har haft en jurist Så han Law firm grej också jätte jättevall uh, Och uh, Cat, uh, nej, Batgirl liksom, har Nya Batgirl är rätt cool Exploderat ut på scenen um, uh, Nya uh, Miss Marvel uh, Amerikansk Pakistan Är jättecoolt. Så att säga den här runnen Är det liksom, bästa Inte må lita sagt Uh, och hittade också var det varit rätt gott. Det. Han är, han uh, lever, alltså. vad heter han nå? Juristen Matt, vad heter han? Matt Murdock heter han? Jo, uh, ja. Så han uh, alla vet att han är Daredevil, men han blånekar att han är Daredevil. Så det, det, han går omkring med typ där det står not Daredevil. Vad <laughs> uh. <Wow. laughs> och fint. Ja. Så det är ganska dåligt. Jag läste just typ sjunde. sjunde uh, så Vad säger man på svenska liksom om typ heter issue på engelska? Men ja, bara heter... Det är det som inte är ett album utan de här som liksom i, i... Ja, speciellt kanske i Amerika där. Det serietidningsmarknaden är som störst, så kommer det ut i små så här, serietidningar. Sådana som man köpte typ Spindelmannen förut när man var liten. Ja, så Eller sl sladdriga, ja, tidningstaktiga Tid tidningar, grejer. Tidningar. Men nu när man köper det, så köper det ett de album som är om, om, om minst, pa, minst 100 sidor. Liksom. Och, och minst 40 euro liksom. Liksom. Ja, i pengar. Mm. Ja, men, men ja, issue, avkomma Ja, <laughs> ja um, det är ju inte ett kapitel För ett kapitel i serietidningar tycker jag När man talar om chapters mm. I serietidningar så brukar det handla om story arcs mm. Mera än individuella nummer mm. ja, ja, absolut Men nummer, vi säger nummer N Nummer ja. är bra ja, Jag läste typ sjunde numret uh, Och det, det var häftigt Det är heftig, det typ han där de ville ut på sådär uh, Klassresa med en grupp av synskadade barn och uh, bussen kör av vägen av en eller annan orsak och så försöker han rädda barnen men eftersom han är lite väl ivrig så slutar det med att de räddar honom Ja <laughs> det, det, det är ganska coolt liksom och han, han, han, han går med på det här så istället för att liksom hålla kvar vid sin så där -roll, så verkligen är han bara så att okej, okay, jag fixar inte, så ni får göra det Cool! Ja! Kommer det något förbi då? Jag skulle vilja se på cirkeln, men jag vet inte om den har kommit till Finland. Jag tror inte, inte, inte den kommer till Finland. Det, det har, men jag, den kanske kommer till Åland. Jo, men alltså när jag tittar så har den inte äh, än spikats någonting där. Um, men jag skulle... Fråga från intresserad människa. vad kommer till Åland? slutningen. Ja. Nej det kommer väl ganska mycket, alltså så, det, det finns en biograf där, den är väl liksom inte varken SFBio eller Finkino, utan det är en, en, en privatbyo, vad heter det, egen aktör. Mm. Eh, så, men de tar ju in eh, filmer liksom så här, ganska de ganska brett utmåd. De går liksom lika ofta. Det kanske går till två dagar i veckan kanske inte tillgår och så där. Om det finns publik. Mm. Ja, visst det. När du ser storfilmer så tänker jag såhär oh, att jag ibland går Casablanca där och sån här, liksom. Mm. Nej, det. The Maltese folk. Nej, men det var det där och jag såg Hobbit 3, såg eller? Ah, okej. Okay. Mm, money Well Spent. Mm. ja det var så tung inom mörsa efteråt. <laughs> alla, alla, det var jobbigt. Jag såg Guardians of the Galaxy, det var det var snett och bättre. Såg jag också där. Men mm. just nu så på filmduken så vet jag inte jag, är inte, jag är inte intresserad av någonting. Så. Alltså, ingenting som ska komma nu, när. Jag har inte kollat på någonting som ska vara av intresse nu. Sen, vi börjar ju närma oss sommarmån och alltså den har så trailers som börjar ploppa upp nu för sommarblockbusters som här. men... Ja. Den första som kommer, som jag är sugen på, är väl ändå Avengers, men den kommer väl första majen eller något sånt tror jag. Just det, Age of Ultron. Ultron, jag tror ja. inte att den kommer vara lite bra som den första. Men jag tror att den kommer att vara c Ja ja, det, det tror jag nog också. Det är ju mycket, mycket pengar. Det kommer jag att synas på skärmen att det är mycket, mycket pengar. Mm, ja Jo, det gjorde det i jupiter händning också. Ja, det var vad den, den någon, dag, någon dag kommer våra barnbarnsbarnshamströr eh, att tala om typ, hur bra jupiter händning var. Mm, det är för att de hamstrar och förstår bättre. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, nej, jag tänker mig att det kommer att vara som The Planet of the Apes, där de här på hela. Ja, någon ja. Sen, no, nostalgisk känsla för det tidiga 2000-talet. Mm. Ska man vara intresserad av det så ska man ju nu på påska också förstås kunna köra igenom alla 90-14 Planet of the Apes filmer Nu har jag inga intresse för de filmerna så det ska inte jag göra. Men som tips. Jag såg Rise faktiskt. Uh, alltså det är nu är det, är, det, är det den Är det den... 17 eller den 35 jag har inte riktigt koll. Jag jag tror att det är 50 eller nåt annat. sånt. Köpte, mm. sånt. Mm -hmm. Men på tal om typ 70, 50, 11 så det, jag såg också nyligen typ Spectre. Alltså trailern till nya Bond. Spawn. Bond. Ja. Och det som roade mig äh, på ett ganska sådär jobbigt sätt var att den filmen har Alltså, eller den trailern tar fasta på exakt samma sak som äh, äh, Kingsman-filmen tar fasta på. Kingsman är typ, vad heter han? Han som har gjort first class och... han äh, alltså, Matthew Vaughn heter han. Han har just säga first class och kikas. Äh, men där är typ, vad heter det? Den brittiska gentlemanna stod en fart i en stuga i Alparna. Det snöar och det är fullt med patos och grejer. Och sen förstås kickass. Alltså, typ för att det är Mannen som är det Kick-Ass och det är Kingsman någonting annat, men Spectre, exakt samma scenariot. De har ju bollat in sig lite med det där när de gjorde förra tre filmerna på ett sådant sätt att de skulle leda upp till de gamla filmerna då, att de, enligt kronologin så är ju nu, så de ju nu i den gamla kronologin igen så att säga. Ja, det de är ju liksom, nu borde ju Dr. Noe typ börja hända eller något sånt mm. där, men alltså det är väl fine. Problemet som jag tycker med um, no, Quantum of Solace var en. Quantum of Solace. Quantum of Fo Solace ja, som den egentligen heter. En, en jätte, jätte dålig film. Och Skyfall var bara snäppa bättre. Och det som jag saknar från. Både Skyfall ville i alla fall mera än vad Quantum of Solace gjorde. Ja, alltså den var nog mer fokuserad. men... Fast och var vad den fokuserade. Alltså det här är ju det som är grejen att, att... Jag vet inte om den var mer fokuserad men den på något sätt hade mer att glöd i sig än vad Quantum of Solace har. För Quantum of Solace bara händer alltså, liksom måste... Men vad är det som glödar i den? För det är typ som, är som, som Home Alone och... Alltså om inte annat, med det är en klassisk Bond bad guy. På ett sätt som, som Bond bad guys var förr i tiden. Ja, starkt anti-homosexuell man som tydligen har goda och lika kraft där. Nej, no. <laughs> inte på det Men han är ju lite så deformed och lite manisk. Alltså, Kommer du ihåg bad guyen i konton och solos? Jag är ju inte. Men vad var Vad var typ Sky eller en Ja, Han hade ju ingen Nej, han Nej, det var någonting här vid ögat. med så kindben eller någonting. Som man såhär, när han sitter i den där Ja, fängelsen. han plockar bort det. Så plockar han bort det och så var det hänga. Så. Mm. Det här kommer inte ha redan. Gud vad jag har, jag har så editerat bort det här i mitt huvud. Uh, oberoende så, det som jag, alltså när de startade om hela grejen med Casino Royale så tyckte jag om det, att de faktiskt gjorde en, en icke-bondfilm. Det är en väldig, alltså den är ju väldigt uh, lugn jämfört med liksom bondfilmerna i allmänhet. Det är jättemycket alltså den där, hela kasinodelen är ju typ en halvtimme mm. och det är ju verkligen Alltså det som jag tycker att de gör bra där är att det blir mer fokus på karaktärerna och de har typ tre karaktärer. Det är Bond, det är Vesper och det är... Felix kommer med där. Cypher. Cypher? ja han inte Cypher? Ja, han bad Chief. le Schiff, le <inaudible> yeah, right? Ja, precis. Han, Just men det är ju liksom, they, then, de fokuserar på den här karaktärsdynamiken, de det finns den där den är som jag tänker på egentligen är hans liksom kontaktperson som man har där. Den här äh, gamla du med viktor som heter Mattis eller något sån Ja, no, han heter typ Mattis. Ja, och det, det liksom, hela den så här 30 minuters sekvensen fokuserar i princip på de tre karaktärerna och hur de navigerar sig genom botten. och jag tycker att det är bra för det etablerar är något om karaktärerna och det gör att, att liksom actionen när den händer, den känns faktiskt också som att någonting händer. Till skillnad från när liksom Quantum of Solace det bara händer konstant och jag har inte brytt mig sedan början, liksom. Mm, nej no, alltså Okej, okay. ja, först och främst på en nivå så jag håller med dig, jag hade, jag hade också typ jättestor jätte reaktion när jag såg Castle of okay. Royale. Royal. <laughs> uh, uh, vad heter det? <laughs> Royal with cheese. Uh, uh, nu på senare dagar så har vissa av mina kompisar inte er liksom påpekat att den är en, det är en konstig film att det, liksom, det händer saker och det bara händer och jag har inte någon minne av hur den funkar för när jag såg den så var jag så jag var liksom det jag såg var i stort sett min egen mentala reaktion som bara var sådär Oj men han springer upp för en kran och han springer genom en vägg och han liksom sig själv och sen så måste han dricka lite för att han är sån Arrg liksom, sådär mm. Så jag har ingen aning hur den där filmen på riktigt ser ut. Jag tror inte att jag kan se den där filmen på riktigt utan det är bara en massa minnesbilder av Daniel Craig som sitter utan en stolsits i bara testiklarna och sen så är han så där. bara testiklarna, endast Ja, Ja, det som hela den där filmen är. Jag tror att på den noten... Men vi kan ju rekommendera den. Ja, titta på Casino Royale, den är ju bra. Men skript på de andra filmerna jag speciellt om eh, han för ett brottnande, herregud. GoldenEye är... GoldenEye, GoldenEye är bra. Men resten är ju verkligen... Alltså, eh, jag är inte See, det, det finns vissa bollfilmer som man nog kan se. Jag skulle säga att första of the Dalton-filmen uh, som heter så mycket som... Uh, mm. Mm. Living Daylight. Just det, precis, tack. Uh, den tycker jag det är bra och av Sean Connery så ska jag säga, för Russia with Love. mitt lag. Mm. Ja, jag, jag, vad heter det? det pop, pop-nyheter. Så, ja, vad heter det? Jag råkar stöta på liksom någon som. han det var någon form av så, vad ska vi säga vev av, av sådär anklagelser och kanske har hänt det, Peter, vad heter det? Roger Moore ska ha sagt i det parisianska, liksom, någon tidning, kanske det var Metro som sånt sagt att uh, uh, Idris Elba så skulle inte kunna vara bond för att han är inte English English. Uh, han är inte English English? Ja, och sen efter det så har han gått ut och sagt att nej, men det var inte alls det som jag sa, utan jag, uh, han ska vara bra, han ska vara en bra bond. Ja, uh, det var ju lite sådär. Ja, Idris Elba skulle kunna bli nästa bond. Han hade inte kunnat bli det. Det verkar nu inte det hända. Han kanske blir nästa käft. <laughs> <laughs> we'll Shaft. Vill vi ha tillbaka Shaft? Ja, det är en tid sedan typ Samuel L. L. Jackson var Shaft 2003, så mm. så so, det var ju snack om att det skulle bli någon no remake nu 2015. Ja, då Men, vet uh, du, who's that cat that all the girls and so forth, racial slur? Mm. Shaft. Indeed. Ja. Ja. Yeah. Um, Lunge för den tiden vi har idag. Mm. Mm. Uh, du har lyssnat på Interbankkod. Uh, vi finns på interbank.ratata.fi. Uh, vad kul att du lyssnar där? Glad uh, påsk. Glad påsk. Glad på Hej då! Ägg på dig!